On, on, on, on, on, on. Okay. Meillä, on, meillä on täällä uh, koreaspesiaali, siis isolla me tehdään, niin kolme me tehdään kolme koreaspesiaalia, on siis koreaspesiaali isolla koola, eli li, liittyy maan, sitten tehdään Korea -spesiaali, mikä liittyy tavallaan tuollaisen niin ja kauneuteen, ja sitten meillä on myöskin sitten uh, koreaspesiaali siellä, eli Korea on, on tämmöinen jats, rosittava jats, prokejats-artisti, niin jos me löydetään riittävästi levyjä, niin tehdään siellä sitten... Ja eli, niin. täällä on homepalli, eli DJ Pyongyang on tullut nee paikka päälle. So Hän on löytänyt myöskin itselleen jonkinnäköiset soittimet. Sormiot, kuten nykyään sanotaan. Annapa tulla. <ska-, Phaneaje graduate> <sou> <Haluvelité> <hello>. Tätä on jo tuossa en jok aika sitten. Ja silloin tuli en en en en en en en en en en en en biisiä, en en en en en en Eli DJ Jong, niin sinulla on ilmeisesti tänään ajateltu esittää jonkinlaista tuotantoa. Mitä on luvassa? Öö, tänään on äh, äh, luvassa äh, surullista suikkista. Mis, niinku, miten, miten? Öö, Eli se on hetkinen Supen Mengsee. Siis surullinen suikki korjaaksi. Supen Kyllä. Ja sitten Koreaksi tulossa myös. Tulossa on myös Korea-tavaksi Via Dolorosaa. Mutta täytyy okay. mystittää no, tätä kunenkin. Laitapas laitapa se, seuraava viisi sieltä tulemaan. K kokeillaan, pystytte DG-jojamaan. Tässä kokeilla. Donna, joo. Ja laitetaan syömään, mä tiedän siitä alhaalta vielä. Ah. Sitä, no niin. Tän, tän, tän, tän, tän. Kun mä ajattelin, että täällä on enemmän liikkuvia käsiä olemme nyt normaalistudiossa, niin pystyy toinenkin ihminen, kun toi on niin kaukana toi yks, yks tutta levari, niin koitakoon. DJ, piongian sitä nyt sitten. On ihan liikkuvia asioita nyt, kun... Tässä on myöskin, että Ari osaa kieliä ja mistä ne laulaa koreaksi. No varmaan rakkaudesta. Mahtava kiippari homeilla. Nyt levyttämällä ala Iisa laittoi viestiä. Eikös vastasyntynyt, Heppo, olekin korea olento. Suota, please, ah. varmaan viisi. tulisko, tulisko. tulisko. Katsotaan. Pannaan koreasti. Ainakin pa minä ainakin panen. Hyvä, tuli. Jee, jee, jee. Ja Mies Studios on nyt pelottavan ihana nainen. Kiitoksia tästä. Minä olen kiitollinen tästä tänään. Peppas, hei, nyt Hoppeli, Hoppeli, Peppas, laittaa seuraa biisiä. No niin, katotaas, katotaas, mitä täältä tulee. No joo. tässä tämmönen järki lähtee kyllä jossain vaiheessa. On meillä pari muutakin biisiä, kun toi tää mutta... Nende voit singa missä tähän laulaa nyt Haa, Ja päästin lintu sen, ulos lintu sen, häkistä lintu sen ulos päästyn, Selensii pois. Tahtoonutten päästä lintusta, en, mutta se lensi pois. lenti lintunen, lintunen, lintunen, lintunen. Länsi pois, en, sille tarpeeksi ruokaa. että kaikki linnun pois? Katselin sinua niin kiihkeästi. Unohdin häkin oven auki. Tapasit Ari Länän? Kutsuitko vieraaksi? Tapasin Länän tiistaina. Tapasin Länän. kutsuin vieraaksi. Minä kerron, miten siinä kävi. Laitetaan Facebook-päivitys vaikka tässä huomenna aiheesta. Laitapa sen seura katata katata suppi rupit tu tu tu tu ri da ri da bum pa ym pa Piti ottaa kuvaa Länän kanssa, mutta, mutta se unohtui. Mutta piti. Länä on suostunut siihen, Ei se mitään. Tämä on siis kaikki. Ajattelen, että tämä sovittaja saa jokaisesta tätä biisistä eri korvauksista, niin hyvin mielenkiintoista Mutta siis korja spesiaali, korea spesiaali. Mitä siellä Saksaa toi... Koreanne on. Mitä on Korea. Soittakaa suomalaisia biisejä, koska Suomessa puhutaan ja Suome. Tuo on tulossa suomalaisia biisejä myöskin kyllä nyt. Monessa raita nyt se lähtee. Nyt on kuutosoitat. jo. te täällä. 35 jäljellä, vaikka 36, että kestäkää, kestäkää, kestäkää, kestäkää, kestäkää, kestäkää, kestäkää, kestäkää, kestäkää, kestäkää, kestäkää, kestäkää, kestäkää, kestäkää, Ravintola, se on ravintola. Gangnam Star, Oh, on muuten Ban, John, Innen, Ja Ja Ja tämä Ja Ja Ja Ja 따서 벌써 왔어 오늘 딱딱해지는 게 오빠 강남 스타일 오 강남 스타일 오오 오빠 Mä taukossa tänään Munnimasse Maya, heulemikkala. Biru henokko, neega on Birullat geutdeon Okei, ei yärästä. Ihan me saattaa raita ra ra ra numero 7, eikö tämä riitä tä tuota, tästä kutoisesta? 7. Seuraava. Ihan tästä näin. Ihan kuuntelematta etukäteen. Viesteit, on, no, no, no nyt uhku, uh, Gangnam Style, nyt on kaikkien aikojen pohjaa saavutettu pasiksissa onnea. Kiitoksia tästä näin. Jostain tuttu tämä biisi, mutta mistä ei milloin tuo eilen kappaleen aikana. jo soittakaa tämä video. No niin soitetaanpas tämä video. Niinpä näin. Open Condom Store tuli viestiä myöskin. Milloin päästään pois korean puolelle? Pois korean puolelle mennään kyllä, varsinkin täällä on Daib Yongyang. <tos> <tos> Osta Mara, nam nam nam na. Tinde, 이 년이 돼가도 아내 과거를 알수 없었고 이 녀석 파티 삐서 넘고 왔어요. 이 녀석이 안 돼. 여보 나 당신에게 물어볼 말이 있는데 뭔데? 아니지마. 물어보라니까 뭐든지 다 말해줄게. 알로본다. 저기 남하고 남자관계 몇 명이나 있었어. 어디서 놨도. 황황황황황황황황. 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 그리고 당신하고 아홉, 열, 열, 열, 열, 열, 열, 열, 열, 열, 열, Erittäin kun meno oli tuli ja onko mitään pohjois mättöä soittolistalla? No ei nyt välttämättä. No niin mä tapas nyt tavalla, kun Mä veikkaan toi tehty Etelä-Koreassa. Tämä että sen siinä sen Pohjois-Korean sen sen, tota sen, Pohjois sen, sen joka tulee aina, kun tai suurta suurta niin sen niin tota se miten se puhuu siinä niin se, se uutislähetyksen akka muussaksi sen Tota, ö, ehkä ehkä en vähän pelottaa joo lähteä joo okei okei niin sitten Matti tulis tulisi oikein tunteilla tulisi siellä niin yhdistettäisiin ydyiset suurta johtajamme. Minä olen vain pelokas pieni homepalli. Niinhän se olet pieni homepalli. Tota, hei, sulla oli suunniteltu jotakin tuotantoa. Haluaisit esittää, miten se menee meneekään <tuh> sitten? <tuh> siis onko tämä nyt, mikä, mikä, on nyt, <tuh> nyt, mistä on nyt kysymys? Syypenmengsee. Just joo. hyvät että on tuo mistä on kysymys. Surullinen suikki ish, amun aletaan veivamaan, sylten mengsee. te de jongi kulosita kaminda, surullinen suikki. Is. Jos passaisin sen kuitenkin nousemaan suupeen mängseet. Tanen gugosi ilonalti gudelti mäen surullinen suikkiis. Liian vähän kuolaa ja liikoo hampaita suupeen mengsee. domu, tokkot ja kädomu väntää surullinen syikkiis suupeen Mä ajattelen rakkautta, sä pornoa ja lampaita. Hei, kohta tulee pornoa, kohta tulee pornoa koreaks. Oh. tuli jo? Oh. Noniin. Tänän pulun, noa, jangwa, sälä, ge, mitä? Äh. Mikä noista oli pornoa, pornoa, pornoa sana? Öö, varmaan toi noa. Okei. Okay. että porno kansainvälinen sana, että se niin kuin menisi, mutta, mutta sä oot, siis, oot kääntänyt että toi ei ole mitään Sia saksa koreaa vaan... Tämä on Google Translate Korea. Okei, okay. joo. mutta mm. joo, siis, Eli periaatteessa oikeita. Eli, eli, eli mitä mä oon kuullut Google Translatein, sen esimerkkityypin lausuvan, niin kirjoitan okay. siitä. Eli varmasti täysin oikein menee nämä kaikki. Saatko se Google Translaterin päälle sitä niin mitenkään? saadaan se varmaan tuolta. Joo, koko, koko, tsekataan. Ei, tsekataan. apua miten hienoa. Laita vähän. Vittu, en mä saa kirjoittaa. Mä... ei <hys> hey, ei Hei minä on viritetty taajuudelle 98,5 megahertsiä. Pääkaupunkiseudun pohjois- ja itäosissa taajuuslukema on 94,4 MHz. Tämä on Radio Helsinki. Mellan Milk Productions esittää White Beauty. Esitys pohjoismaisesta radikalismista. Kaikki ovat tervetulleita juhliin, joissa viihde sekoittuu vaivaantuneisuuteen. Kahvi on terästettyä ja toisinaan suuhun jää paha maku. Ensilta Korjaamo Teatterissa perjantaina 29. syyskuuta. Juhlat kestävät vain tämän viikon lopun. Tule kohottamaan malja Skandinaavialle. Liput ja lisätietoja tiketti.fi. Lauantaina 30. syyskuuta äänivallissa juhlistetaan Nälkälehden toista numeroa ja kotimaista räppiä. Lavalla nähdään Kube, Asa ja DJ Polar Soul, Trefunk 3, Ronski Beatti, Maksimivoima, BMXT, Terttu Järvelä ja MC Tommi Tommisok ja California Keke. Ennakkoliput myy tiketti. Suomirapin suuret sanojat, Nälkä.fi. Rapotti Viksi kissa ilmoittautuu tulevaisuustutkija Viksulle. Viksi ei, mitä sä oikein aiot tehdä tulevaisuudellasi? Valloittaa maailman tekoälyn avulla. Muuta älyä sulle ei olekaan. Viksut. Olet keinotodellisuutta. Tiedätkö, mistä sä puhut? Jaa, ei minun tarvitse. Espoon kulttuurikeskuksen kutitusfestivaalilla tiedetään kaikesta kaikki. Avaruussukkuloistakin? No supersankareista. Entä roboteista? Siitä en tiedä mitään. Lasten taidefestivaali Kutitus. Espoon kulttuurikeskuksessa, Lapiolassa, lokakuun ensimmäisellä viikolla. Lisätietoja kutitus.filtti. Kuti.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 Mm -hmm. Etnosoi viettää kolmekymppisiä. Lähde mukaan juhliin. Marraskuussa musiikkia maailmalta ja lasten oma Etnosoi isänpäivänä Malmitalolla. Menossa mukana liikenneturva. Tsekkaa ohjelma www.etnosoi.fi. Saa tanssia. Lapsettomuus koskettaa aina sen kohtaavia. Ensikäynnille kannattaa tulla pienellä kynnyksellä. Dextra Lapsettomuusklinikan lapsettomuuslääkäri Sanna Uotila. Jännittää, mitä sieltä nyt ylipäänsä löydetään, mikä on se lapsettomuuden syy ja miten se hoito toteutetaan tuleeko siitä hoidosta sivuvaikutuksia, miten se sopii siihen elämäntilanteeseen, työssäkäyntiin ja muuhun, pelottaa, että jos se ei onnistukaan, samalla toivoo kovasti, että tämä hoito onnistuisi. Mä rohkaisisin kyllä lähtemään asian kanssa eteenpäin, eli varaamaan meille ensikäynti ajan, niin voidaan lähteä asiaa selvittelemään eteenpäin. Meille sinua palvelee aina tarpeisiisi nimetty hoitotiimi turvallisessa ja läheisessä ilmapiirissä. Varaa nyt lääkärille. Lisää aiheesta osoitteessa dextra Lapsettomusklinikka.fi osa kotimaista Pihla- ja Linnaa. Viv Compagnie Radio Helsinki. Ja edelleenkin jatketaan täällä tätä koreaspessua. Ja, ja nyt siis ä, Homepalli on löytänyt, ä, mikä sitten monesti toi on? Kympiraito tuossa. Otetaan, otetaan sen esiin, kunhan se alkaa tulla köröyntiä tuolta noin. Ja sitten me käräjöidään, vaikka koreoidaan täällä näistä sitten sen jälkeen Google Translateilta, mit mitä, mitä porno on koreaksi. Mutta nyt kuunnaan, edes vähän. No niin, toi oli eilistä, toi tuli riittävää. Mutta siis porno nyt tulee sitten. Porno. Mitä? Väärä? Ei. <laughs> <laughs> Kodinol. Kodinol. Kirjoita paskalista sinne, mikä on paskalista koreaksi? Mä kirjoitan. Laita ensin se paskalista tulemaan sieltä, niin Paskalista tulee. Tung Mutta laita se suomeksi. Paskalista. Joo, no Tung Paskalista. Tung bung dog. Tung bung Tung Tumblumdok! No nyt on hyvä ohjelmaa. Tumblumdok! me päästäis koko ohjelman mukavasti. Tumblumdok! radio Hesa! Radio Hesa! Hei! Kirta, että ei Joo. Radio Helsinki Radio Helsinki Suolet suolet suolet ei, ei, ei Joo, ja nyt Radio Helsinki Jo Radio Helsinki Okei, okay. Ari peltonen. Äiti. Äiti. Äiti. Äiti. Äiti. Äiti. Äiti. Okei, okay, kun ollaan, kun ollaan, kun ollaan, kun ollaan, kun ollaan, kun ollaan, kun ollaan, kun Miksi misail? Okei, kirjoitan Donald Trump. Käännetään sekin vielä. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Äiti. Ei minä olen sinun äiti. No niin. Donald Trump. Se oli aika hyvä. Aina tuolla muutama kerran. Donald nyt. Trump. Nyt, nyt alkaa seistää. No niin. Donald Trump. <laughs> Donald Trump. Minun pelaa. Ki ki Kirjoita siihen kolme kertaa Hesa peräkkäin. Hesa, Hesa. Hesa, Hesa, Hesa. Hesa, Hesa. Hei, Hesa. Hesa. Hesa. Hesa. Hey, Hesa. Hesa. Hesa. Hesa. Oni. Hise ja sohissa. No jolle hyvä. Öinä tule. No niin. Kissy asa isso. Kissy asa Ki so Tämä Simo Frangen niin on tämä, tekee näitä paletroimia. Kirjoita sinne saippua kauppias. Kun sehän on oikeinpäin ja väärinpäin sama, niin mitä se kuulostaa saippua kauppias? Ensin saippua kauppias. Pino niin. Pino hängin, Pino hängin, Sääli, että me voidaan soittaa väärinpäin saippua kauppiasta. Pino hängin, Pino hängin. Tuo kuulostaa penuksen jatketa. Penuksen jatketa. Minun hengeni. Tuo kuulostaa vähän pedekseltä. Tässä nyt sopii, ostella täällä suu su, suukkis su, on paikan päällä. Mutta tässä on. Simofrane ja Sorka Orkka, minä lähden Pohjois-Koreaan. Tämä on hämmentävä aika. He. Hei, myös Suomessakin niin luot. Tjekkapa, onko lukittu tämmönen viestejä viestejä viestejä ihmisiin. Vakaus, ootapas, ootapas, Minä haluan jotain suurempaa katseen käännön. Erittäin kova minu. No niin, se oli hyvä jos tuossa Juvisari, joo. Kyllä mieskin voi synnyttää. Nyt lähtee Pascalissa korea -raks. Jokainen jakso, jossa jää kuulematta. Okei. Okay. Äh, suikiksi tulee vielä listahitti Koreassa. Lailissa laittaa viestiä. Ei enää Ei tätä kuluta veivosta enää ihan oikeesti Joo, joo, tota, mut hei, äh, voisit sä, ihmiset takaa biisiä joko homepalliin, vetäisi vetä siis ihan hatusta, tai vaikka sulla hattua nyt onkaan ihan mistä vaan voit sitä, vaikka sun homepallista, niin tota, niin äh, äh, koreaksi, onko teillä ehdotusta jo, jo johonkin biisiin? Otetpa siitä joo. Luki. Raita numero 2000. Me, ole, me, ole, me ollaan puolimessa lähetystä ja ollaan yksin edes, jos aiheutettiin kuunnellaan. Nyt mulla, mullakin alkaa nyt pikku hieman mättää tässä näin. Katsotaan sitten, onko tullut tuonne viesti? Toiv ei ole piiratunut toivotta. Mutta hei, sinulla ei voi just ystävät vaikka viidon oroissa tähän väliin. Silleen, että vähän, vähän korjaa sinne sekaan tai jotain vastaavaa. No niin. Chiguen an tadule. Tigeu li bolia. Pegagun tulin te to tsadogoi Bolitoro Die Dolorosa Oh oh Bonanè Oh oh Dolorosa Oh oh Bonanè wie Chengdu ein Mann zu Oidon panarendu okokki bashi andi Muutsi ge ga Muutsi soli, muutsi! Bolito roto itä Pujongi gangetsanje Mudomi kutsotä Oh, oh, oh Via dolorosa numero on Nyt bompa Mikä kappale ra ra tuli viesti? No sehän on syvälle niin niin tietty. tietty. Miten sanotaan niin Vorsa? niin Tulepa niin näin. niin niin niin niin niin vorsa.. niin niin mikä on niin niin niin niin niin mikä, mikä mikä, No niin, eli mikä on koreaksi vorsa? Korsa. Mikä? Korsa, okei. Okay. Ja mikä on tota, äh, vorsaksi Korea? Korea. Kiitoksia. Hyvä, taas, herrat. ei varsat. Ei se pysy pois täältä, se ei pysy pois täältä. Se ei, se ei, ei vaan vaada mitään, sieltä se tulee. Py pyytään no en, mä, mä kohan kysyttiin. Kysyttiin, pitäähän se vastata. Hei. No <tos> Täällä on kriisiä. Ai, se on kyllä. Mä oon kyllä. Mä oon kyllä. Mä oon kyllä. Mä oon kyllä. Mä oon kyllä. Mä oon kyllä. koko, Mä Hieno juttu. Hitsi. Hitsi. Hitsi. Hitsi. Hitsi. Tuu -ta kriiso, Voit sä etsiä, syvälle sydämeen sattuu sanat, sanat tuolta noin lyriks, kirjoitat sattuu ja lyriks. Mm, Vai, vai onko sulla joku, minkä sä muistat ulkoa, hei, ja sitten sä voisit vetästä sen ilman mitään, mutta sä varmaan muistat sen paremmin, kun sä näet sen sanat tuossa noin. niin. sitten, että suoraan suoraan lonkalta. Mm, Pahan, pahan, pahana, pahana. Kirjoita Sinä Sinä se on. No ni, vedä näin. Muistatko, miten se biisi menee? Jotenkin. Kuten... No niin, Joten, se on No ni, hei, sä käännät. okei. No niin, kato, mä mä mä näin. Äiti! En tahdo mennä kouluun. Kurea, kun jokin vanke, otsi. Äiti, saa aina olla yksin. Kurea, Mugoja, Bambadi. Ei kukaan musta välitä. Kunsi mero Miguel! Sain aina yksin leikkiä! Atimero a kinge! Äiti, miksi toiset vaan kiusaa! Kreo kääntemilog tee! Mut hei, mä tahdon uuden videon! Kreo, mi kante mikä mi Tied sä mutsi, missä meidän faija on? Harre reo, muutte karuanti e. ei. Ei en tarvita varta. En suuntaa avata. Ei kunge jomba <tos> en juunga, hinda kuule engunga. Muutte hei, me no, erää me kurea. Kun jeende utsinga. Uh, hei, Tori, no niin, vedetään, vedetään saman aikaa nyt. Usein on vaikea tosta noin. Niin. No niin, sä vedät koreaksi, mä vedän suomeksi. No niin, ykkakone. No niin. Usein on kondeka. Hemsa kuu ei saa aloittaa. Niin, unionilla. Ei, grilla. Voi, kun koe. Huntsinka, hän toisen. Syvällä. Sydälle. Sango. Kyllä se. Ai, Ani! Ai, Ani! 60. Ani! Ai, Ani! Ai, Ani! Ai, 60. Ai, Ani! Ai, Ani! Ai, Ani! Ai, Ani! Ai, Ani! Ai, Pystyt sä tulla mukaan, tulla. Niin sehän laulaa tässä koreaks niin Joo, ihan se olikin kyllä. Paukutat siellä, niin joo. Aika hyvä paukutus, joo. Mä hyvä paukuttaa. <laughs> Pallis paukkuu, pojat on poikin. Sexy ladies. Olen Helsinkiä. On moi. Mä oon California Keken kanssa G-Live läbissä keikalla nyt perjantaina 29.9. Keikka alkaa kello kahdeksalta. ltä muuten me ollaan siellä kahdestaan. Saatana. Saapuu Jätkäsaareen. Mestaren on Margarita. Urbaani fantasia rakkaudesta, paulaisesta ja vapaasta tahdosta. Ensieltä 29. syyskuuta teatteriviruksessa. Ruotsinkielinen esitys tekstitetty suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Virus.fi Mitä yhteistä on taiteilija paperiteellä? Journalisti Reetta Rädyllä ja huumorin ammattilaisella Jukka Lindströmillä. He kaikki ovat kirjoittajia. Heillä kaikilla on erilainen tarina. Lue ja Salmen ja Mikko Toiviaisen kirja 12 tarinaa kirjoittamisesta ja opi parhaiden mukana. Lasten taidefestivaali Kutitus Espoon. Keskuksessa, Lapiolassa, lokakuun ensimmäisellä viikolla lisätietoja kulituspiste. Kuti, kuti, Hei muuttaja! Sähköt päälle uuteen kotiin! Vaasan sähköltä saat tasaisen edullista sähköä ilman sitoutumista. Tee sähkösopimusosoitteessa Vaasan sakko.pistefi kautta muutto. Tämä on Radio Helsinki. Säännöt siellä innoistut. Kuuntelette Koreaspesiaalia, siis isolla koolla maa-Korea tai itäla korea kaikki käy... Voitte suomentaa ton noin. Hei, miksi sulla meni tänään niin kauan siellä, kun sä olit töissä? No niin, mitä sinä hmm. olisit? No, työmatka on nykyään tosi pitkä. Noni. Ai, seinä. Oh, no niin, pa. No niin, Sä varmaan muistat, miten maamelaulu menee. Sen sä osaat ulkoa. Annepas tulla oh, koreaksi. Oh, No pohjois-koreaksi mielellä maamelaulu herrat. On en kanji se ge se, ege hombo Suomi sata sillä lailla niistä pitää. Tiri tiri tiri tiri tiri. Sitä kun yleensä on semmoisia aika tuttuja kappaleita, että paskisissa ne voi kaaluttaa mukana ja pääsee niin sitä vauhtia tässä näin. Tässä nyt niitä niin hirveä useita on kyllä tullut, täytyy sanoa, että ei ole, ei ei suurin osa jostain syystä ei ole tuttua tuotantoa. Mä vihaan tätä artistia ja oikeesti, nyt alkaa nyt palkaa pikkuinen riittää. Ihan, ihan. Tämä on Pirtsakka, nimenomaan. Samallaalla Pirtsakka on ollut perkele koko Levyn ajan. Nyt ollaan raidassa numero 17. Mitäs siellä Levyn kannessa näkyi? Niin, siellähän näkyy. Itse asiassa siinähän näkyy. Siinä ihan oikeasti näkyy. se, Tuon muijan se näkyy siellä niin. Ihan oikeasti näkyy se, että se siitä ja sen keskikestävyydestä. Mutta hei! Ongo, ongo, Poiskorea johtajalle tässä tässä on se on että ne, hän on kuulema hullu pikkuinen rakettimies ja Tässä on seuraavaksi kengurin energia rakettimatka paketti on kappaleen nimet on omistettu poiskorea johtajalle Nosta sylös. Kuulostaa aika tylsältä, malea niin silmä mutta mennään No niin, rakettimaa, noin se mainittu rakettimaa, että se riittää. Hei, sä osaat, sä muistatko Pohjois-Karjalaan sanat, että laitat sä hakun noin? ja vedätä Pohjois-Karjalaan, minä lähden pohjois ja juodaan kallia aamun auringon nousu ja niin päin pois. Joo. Ei tullut ehdottomasti liitellä mieleen tässä näin. Pohjois-Karjalaan ei, kun No, ihan mitä vaan. Ja, ja laajariiksi. Joo. Joo, niin Sovitaan. Mikä, mikä se mikä hullun johtajan nimi on? Se on joku Kim Jong-un. Se on jotain, mitä halusin tavata Kim Jong-unin, se Anneli siellä tuohon noin. Okei, okay, no niin, olleeko valmiita, mennään. valmiita mennä Osaako se soittaa sitä? Muistatko miten se menee? Tiit, tiit, tiit. Miten se alkaa, se pisi? Hyvä, no Minä tähän on sitaan unin, Ei kivän suomeksi minä sillä tiesi se minua vielä etsivän. En paljon antanut sateenkaari pääty nakki ravintolan pöytään oksentaville naurettiin. Kim Donne no no no young eel Kim on un Kim Kim young un. Kim Yong-un no on Kim yong, yong un. Un, un, un, un. Kim young young un. Kim on on minä lähden Pohjois-Koreaan. Dam, dam, dam, dam, bam, bam, bam. bam ba. Voit farkut... Voit farkut, Vai mik, mik, mik, mikä varkuttaa. Voit varkuttaa. Voit varkuttaa. Voit varkuttaa. Voit varkuttaa. Voit varkuttaa. Voit varkuttaa. Voit varkuttaa. Voit varkuttaa. Voit varkuttaa. Voit varkuttaa. Dam, dam, dam, dam, dam. dam. <lähä> Duom, duom. Juon, e, no, vettä, ä, auringon nousu. Va varmaan syö korviketta auringon nousu, koska ei sillä sapuskaan olekana. No se oli siinä, niin kiitoksia. Kello on mahtavaa mä kaikki se mahtavaa meneeksi. <tos> Mutta <tos> <tos> <tos> <tos> laul, laulapas, hei, laita tai ei laittaa hakueraan, koska se kestäni paljon. Mä mietin, mikäkään damdi di damdi dam, dam dam dam on koreaksi. Vai <tos> <tos> etitäkö se vielä? Joo, otat siitä dam di di dam, dam dam niin sitten Joo, dam di dam dam dam. pitää laittaa johtajista mutta Joo, joo, munaa. se sanotaan sena hyvään. Tämä se, että me saadaan mutta hän taas. Hän taas. Hän taas. Hän loppuu Hän ja odotetaan sitten. Hän taas. Hän taas. Hän taas. Hän taas. Hän se Hän taas. Hän taas. Hän taas. se, taas. Hän se on, ihan, selkeästi eri kieli kyllä. Täm, täm, ihan oikealla minä tämän. lähden Pohjois-Korealaan! Ei, mä leikitään <laughs> no, niin, Mitä sieltä voi löytää? Tuota, kirjoita sille Jöstä Sundqvist. Mikä on jostain Sundqvistin nimi, nimi koreaksi. Mm, ihan oikein kirjoitettu. Josta Sundqvist. Joo. Pistää Oh, se oli kirittää Forsa, forza, Forsa, Forsa, Forsa, Forsa. Kirjoittaa Fllä ensin Forsa, sitten otetaan vielä V-versioina sen jälkeen. Forsa. Oho. Porisa. Oho, mutta vielä. Poryysä. Joo, nyt kirjoittaa Vllä, se Forsa, V si alkuun. Vorsa. Forsa. Forsa. Keitä keitä tää forsa perä f forsa forsa forsa ja forsa forsa ja forsa ja forsa niinku kokonaan heti erottuu forsa forsa No niin Husapulesa Onse onse onse erilainen se on kumma että se alkoon erilainen mutta se se kuulostaa keskeltä erilaiselta se korjaaks se korjaaks Husapulesa Bosapulesa Hyvin mielenkiintosta Joo Kirjoitat kirjoitat sille surullinen suikkis Mut sen senhän senhän soitot sekannoppi Surullinen suihinnotto. Noniin. Mitä tämä nyt on? Sipin blubber. Se on eri kuin viimeksi. Okei, okay, just joo. Noniin. olisko vielä, tulisiko itsellä jotain oleellista mieleen tässä? Tämä nyt on hyvä radioohjelma tällä Kaka. hetkellä. Okei. Okay. <laughs> Tung. Oh, dump. Tung. Hä? Tung. Tung. Tung. Okei. Okay. Tota, oli, olisiko joku semmoinen sana, mitä se ei suostu kääntämään? Tota, kirtahuora. Väitsin <laughs> pu. Oho. Oho. Tai sit semmosi on tai sit soittaan vaan kirjan kirja millä tolet tavalla noin. Ei vittu ei vittu kirjoittaa semmosia mitä isi sanoi sinelle kuitenkin kaatta että että tota tyypit tulee tässä pelaa mutta tota onko se jono tota syö. Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, Tu ei paljon enemmän järkeä, että toi tulee oikeaks. Otetaan mm. sama uudestaan vielä. En suomeksi. Tämä on kaidi direng yo le le että Mannerheim oli homo. Niit suomi 100 totta kai pitää kunnioittaa. No niin. Mannerheim oli homo. Mm -hmm. Männeri häimön kei. Männeri häimön kei. Hei, se kuulosti kei niin kuin kei-sanalta. Ota, ota, ota, ota uudestaan vielä se korea. Männeri häimön kei. Joo, oh, kyllä. Hmm. Nyt, nyt, no joo, Eikä tässä mitään. Hei, piti, oliko, oliko sulla joku biisi sulla oli vielä? Eikö sulla ollut joku? Meisin. Joo, ne, joo, katso se. Oh ota, crap, vaan vetää Joo, mistä? vetä, vedä, vedä siinä. Ah, vedä, vedä. <tos> <tos> <tos> vedä, et voit vetää. <tos> Niin mikä tässä nyt oli ideana? Tässänä? Onko tässä jotakin, mitä pitää ihmisellä etukäteen kertoa, että mistä pitää tietää, mistä tässä kysy, Miten tämä liittyy Koreaan? Siellä on varmaan paljon hevosia. Okei, okay, siellä on vähän. Mä nyt sitten ko... no, kohta me kuullaan, kohta me kuulla kohta me kuullaan. It was one Sunday evening. The clock was nearly seven. When they sing mat, your, man, your She walked around in the stable Then she lay Down and a few Minutes later A new fall Gjord Isn't it How a new How a saugun aikimahal, immediately gets up. Isn't it good leilmanhan, how a salmeisaukyl, goes round and round and again and again haansa. Tabu, tabu, tabu, tabu. Katsotaan, onks tu tullu, tullu vielä satpukseen, sitä tsekkaa vielä viimeistään näin. Kiitos varsumisviisistä, kuolen onnessa, tuli justiinsa. Jee, jee, älä kuole. <laughs> älä niin, tosiaankin. Nyt on laadukka, laadukasta radiota ja lääkkeet tuli viesti myös, ja sen lisäksi on laadukasta radiota vieräksi. Milloin Paskalistan tuotanto julkaistaan koreaksi? Jos olisi tuotantoa, niin julkaistaan siihen saman tien. Mahtava vieras tuli viestiä. Onko pakko mennä suihkuun, jos ei tullut hiki? Ei. Puhukaa rivoja koreaksi, illalla oh. Iisa laittoi viesti, helvetin hyvää pusaa, Myös kun Jeesus vietäisiin Koreaan. No pohjois -Koreaan se voitaisiin vietä, ne on an sanonut toisensa, Pohjois-Korea ja Jeesus. Me ei tehnyt, että soittaa tuolta toista levyä käytännössä ollenkaan pari biisiä, mutta lopetetaan kohta tähän. Tää on, huomaa, tää on, näillä kahdella levyllä on vähän eroa, mutta nä näillä biisillä ei varsinaisesti ole mitkä samalla levyllä. Nyt on 19 biisiä soittettu, kohta lähtee vihoviimeinen kappale Simpukko koko. Siellä niitä rivoja tulee sillä oli just Ai ai ai ai ai. että suikkistyttö on täällä paikan päällä, niin sitten pitää sitä vähän simpukkaakin laittaa kehitellä. syvälle vakinaan sattuu. Se olisi kyllä mielmielän kiitos tietää, mikä se on. Mutta ei, että ruveta sitä enää etsimään puhutaan kielellä, olemme tulleet tuossa nähneen. Joo, te juutatko? Aika on. Ei, ei. Ei. Joo, sinusta huomaa. Ei, ei. Joo, Kyllä mä oon sitä mieltä, että toi eka, eka oli varmaan kaikissa paras. Jos syy, toisesta koneesta tulee vähän turhan hiljaa toi, en tiedä mistä se johtuu. Sellaisen olen kuulevina, niin jos laitetaan viimeinen kappale kokonaan puhtaasti, niin on parempi laittaa toista toista varmuuden vuoksi, tulee kovempaa. Kyllä se vähän kovempaa tätä tulee, joo. Tätä tässä oli jo ensi viikolla, pidetään sitten korea-spesiaali, tämän korea-spesiaalin jälkeen. Siis pienellä koolla, se otetaan kore koreita artisteja ja sitten tuota, mitä vielä on, tuolla se jälkeen tullessa chick korea-spesiaali jossain vaiheessa vielä. Kiitoksia hyvästi. miksi miks laittaa miksi soimaan niin miksi laittaa viito numero 15 sieltä se sellas... ihan jotain merkitystä kun on kappale Aina to... ei ei tulee automaattisesti tule niin ei tule, kolme tule. on miten no, miten mite, mite, mite, se miten ihmeessä se yleensä tulee no, ne, okay. no niin, jo. Tä, tä oli tää kulta Suon vojakon on oot? Stressi! Kuu! De <tos> de de de de de katko katko katko katko katko katko katko katko katko katko Okei, okei, okei, okei. Okei, okei, okei. Okei, okei, Miksi se tulee siis se eurotyyppi? Sexin on Metso! Metso, metso, metso, Pate, pate, mitä sanon, paave, pate. No mä sanon, paave, pate, mustan pure. korea? Mitä Bye-bye-bye.